Prológus Valamennyien haldokoltak, és ez ellen semmit sem tehettek. Állom közben meghalni, ez nem is lett volna olyan rossz. Végelgyengülésben hagyni ezt a világot, vagy akkor, amikor valaki már tehetetlen és képtelen reprodukálódni, vagy esetleg, amikor egy elvisehetetlen betegség kínozza, gyötri a testet, Ebben az esetben a halál akár megváltás is lehet. Ám a kozmosz hideg és közömbös hely. Nem érdekli, hogy ki, mit részesít előnyben, mire vágyik. Abban a pillanatban, abban az időszeletben pedig még hidegebb volt, mint valaha. Testek szakadtak szét, robbantak cafatokra, semmisültek meg, míg végül a csonkolt csontvázak fehér haptajtékként halmozódtak fel az épületek tövében. A vércunami először csak egy utcán áramlott végig, azután még egyen. A város lakói megpróbáltak védekezni, harcolni, de minél elszántabban küzdöttek, annál gyorsabban pusztultak el. A formák, a lények, amelyek közöttük körjöngtek, tomboltak, mészároltak, mintha átitatódtak volna a gyilkolás utáni eszelős és leküzdhetetlen vágyjal. Gyilkolás a lények ezt a tevékenységet igazán hatékonyan végezték. Hatékonyan és lélektelen, elégedettséget soha nem ismerő elszántsággal. Nem lehetett tudni, nem lehetett megállapítani, mi indította el ezt a folyamatot, mi idézte elő vagy rendelte el a borzalmas mészárlást. A lények öltek és addig folytatták a gyilkolást, amíg maradt valaki vagy valami, akire vagy amire potenciális áldozatként tekinthettek. És mi alatt a borzalom zajlott, a próféta aludt. Aludt és sikoltozott, miközben a körülötte összegyűlt, arra méltónak tartott, a kolitusok reszketve osztoztak látomásaiban. Látták, amit ő, és ennek a tudásnak a birtokában még biztosabbak voltak abban, mit kell tenniük. A végzett, a próféta látomásaiban megjelenő sors szabadjára eresztődött közöttük, ez ellen már semmit sem tehettek, de mindenképpen meg kellett akadályozniuk, hogy az iszony hulláma elérje a földet. Habozás nélkül vállalták a halált, ha pusztulniuk kellett, hogy ez így legyen, és habozás nélkül vállalták a gyilkolást is, hogy elérjék a magasabb szintű célt.